Tidak sumbang dalam membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim al Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peninggahan dan bercinta Rabakaya Malaysia kata Syukur Alhamdulillah Bagi ini kita bisa bersama kembali Dalam taklim Tadarus pembimbingan Membaca Al-Quran Kita masih dalam surah Al-Hasr Bisa dilihat Surah ke-59 Ayat ke-18 ya. Di Inayah Bisa dilihat Inayahnya Jidid ke-10 ya Jidid ke-10 ada di halaman 46 Alhamdulillah Ibu dan Bapak sudah memiliki Buku-bukunya tapi ya itu Jarang dibuka ya alhamdulillah Mudah-mudahan sekarang sudah mulai Kita buka-buka kembali Baik eh, surah ini Dari maknanya Al-Hasr Adalah maknanya tentang pengusiran. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa surat ke-8 Al-Anfal ini turun waktu perang Badar. Sedangkan surah ini, surah Al-Hasyr 59, turun pada waktu perang Bani Nazir Ini orang-orang Yahudi yang diperangi oleh Rasulullah karena ulahnya mereka. Dalam ini juga nanti diungkapkan bahwa dalam strategi perang membakar pohon kurma, menebang sebagian itu Diperkenankan Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Orang-orang Bani Nazir Yahudi ini pada marah Bagaimana Rasulullah Bagaimana anda ini katanya Tidak boleh merusak ngebuah ini Tapi anda tebangin pohon-pohon Turun ayat ini ya, Surat ini Jadi diperkenankan Apa saja di ayat kelima itu kan Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma Milik-milik orang kafir Atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atasnya Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena dia hendak memberi, memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik Kemudian di surah ini juga ada gambaran Nanti selain orang kafir, Yahudi Kemudian juga nanti ada orang munafik Orang munafik menyatakan Ya sudah, kalau seperti itu Saya ikut kamu, wahibadi nazir Saya akan memerangi orang-orang Islam Tapi ternyata orang munafik itu bohong ya, Pendusta Nah ini Kemudian diingatkan dalam surah Mulai surah ayat 18 ini kita untuk bersiap diri untuk apa yang akan kita lakukan besok. Itu, kemudian kita jangan melupakan Allah Nah di sini perintah-perintah Allah ya. Apa larangannya, apa perintahnya dilaksanakan, perintahnya, larangannya ya dicegah ya. Baik, surah Al-Hasan sudah ke-59 ini tajwidnya dilihat ya. Kita coba penerapan tajwid jadi selain lagu, tajwid, tahsin juga terjemah perkataannya dilihat kembali. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya a matobi ketemu alif jadi mad pasil munfasil, ya ya ayyuhalladzii Ya ayyuhalladzina a annya matbagal Ya ayuhaladinaa amanu tuh matobi i ya, tapi yang tidak jadi panjang kenapa karena setelah matobinya ketemu huruf tasdik makanya di atas waunya tidak ada sukunya Ya ayuhaladinaa manut takalluh takalluh langsung masuk ke lafad Allah jadi matobi tidak dipaca panjang kalau lima hal satu ketemu alif lam komariah dua matobi nya ketemu alif lam samsia bertemu lafad Allah nih watakalluh bertemu huruf tertasir ahmanut, nah ini dan bertemu huruf mati one har itu, matobiinya nah, tidak dibaca panjang, jadi kasar jadi pendek. Watakallahu, lafadz Allahnya dibaca tebal karena sebelum lafadz Allah ada huruf berbaris tuma. Watakallahu, watakallahu, watakallahu ha, wal wal hukum lam mati idhar, wal tang ikhba, wal tang Wal tangzur, roknya tafkim karena sebelum rok mati ada huruf berbaris di atas. Wal tangzur nafsun, nafsun jadi nafsum. Itu idgombi gunah. Tuh matain kata mim. Nafsum ma matubi, ma qaddamat hamas leagade al kalah kubro, ya. Karena dihentikan, kubro yang kabir. Wah tu, wah awalnya jadi, jadi enggak panjang dan memang itu bukan pemanjang alif di situ alifnya hamjah hamjah wasl. Wah takul lafadz Allahnya dibaca tebal, tafhim, karena sebelum lafadz Allah barisnya di atas. Wah takul in guna, ada berapa huruf guna? Ada dua ya In allaha tu, lafadz Allahnya dibaca tafhim tebal karena sebelum lafadz Allah ada baris di atas. Jangan inna laha innallaha khabirun khabirun jadi khabirum domah ta'in ketemu ba iqlab ya khabirun bima matabi ta'malun ta mad arid li sukun ya ayyuhalladzina ya, amanu wa hayyalladzina ya orang-orang yang amanu mereka beriman ittaqu bertakwalah kepada siapa ittaqallah bertakwalah kepada Allah wal tanzur dan hendaklah memperhatikan nafsun jiwa nafsun itu bisa diri bisa bermana seseorang ma apa yang ia telah perbuat li untuk hari esok ini ya karena ada nah itu sama godin Anda di paruh hari ramadan hadis satu pada dengan itu kan untuk ada kalau diniatkan Wattakullah dan bertakwalah kepada Allah Wanya dan ya. Wattakullah dan bertakwalah kepada Allah Innallaha sesungguhnya Allah Khobir maha mengetahui Bima ta'amalun terhadap apa-apa yang kamu kerjakan Ta'amalun Madarif disukun Kemudian Di halaman ke-47 Inayahnya dilihat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 K, kaknya ka-nya matobi tetapi tidak jadi panjang karena ketemu alif lam tuh. Jayangan dibaca wala takunu ka. Wala takunu kal. Nyambung. Wala takunu kalladzina nassallah. Kalladzii matobi ya. Nanya kosar. Kalladzina nassallah lafal Allahnya dibaca itu. tebal taskhim karena sebelum lafal Allah ada huruf yang berbaris di atas. Nah, Allah Fazal Sahum, Fazal Ikhwan dan mati ketemusin, Fazal Sanya Madadshli, Fazal Sahum mimati ketemu, mim ketemu alif hid hidharokum mimati. Ang Ikhwa, uh, ang mimati ketemu alif idhar ula i mad wajib mertasil, ula humul alif lam komaria, humul fasiqun mad aridlis sukun wala wala takunu dan janganlah kamu adalah kal seperti kaknya listasbi seperti orang-orang yang nasullah mereka lupa lupa nasullah mereka, mereka lupa lupa Allah faansahum lalu Allah menjadikan mereka lupa ansusahum ya dari mereka mereka lupa pada diri mereka sendiri ulaika mereka itulah humul fasiqun termasuk La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah Ashabul jannah tihumul faizun Tidaklah sama Penghuni neraka dan penghuni surga Penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung Iyalah ya masa sama Beda Ini penegasan La yastawi يستوي... tidak sama Ashabun nari Penghuni api neraka Api ya Wa ashabul jannah Dan penghuni surga Ashabul jannah, tahuna jannah surga humul faizun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini di atas gunung Pasti kamu akan melihatnya tunduk dan terbelah dari karena takutnya kepada Allah dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir law sekiranya anzalna kami turunkan Allah ini ya hadzal quran quran ini ini quran quran ini ala jabal atas gunung law raaitahu Pasti kamu melihatnya, melihat gunung itu... Khashian, gunung itu tunduk... Mutasaddian, terpecah, terbelah... Min khashiatillah... Min dari huruf jar itu kan... Min khashiatillah, dari takutnya kepada Allah... Wa tilka al-amsal... Dan itu al-amsal perumpamaan... Nadri buha yang dibuat, kami buat kata Allah... Linas untuk manusia... Apa tujuan perumpamaan itu la'allahum yatafakkarun supaya mereka berfikir Ini ini ayat tiga ayat terakhir di dawam ya ta'awud kemudian ini wallahu <tuh> ladzila ilaha illahu alimul ghaibi wasyahaadati warrahmanur rahim Dialah Allah yang tiada tuhan selain dia tiada rob selain Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Huwa, Dia. Dia siapa? Wallah, Dia Allah. Allazi la ilaha illa allazi yang. La ilaha tiada ilah, tiada Tuhan. Illa kalau dibaca ilah, kesalah. salah. Ini tiada Tuhan ke Allah bukan, tiada Tuhan selain kecuali. Gitu ya. Ini sini jangan jangan ila dibacanya illa. Huwa Allah alladhi la ilaha illa, tiada, tiada Tuhan ya. Dialah Allah alladhi la ilaha illa. Ya, huwa dia, huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa. Alladhi yang, la ilaha, tiada ilah, tiada Tuhan illa kecuali dia. Huwa, dia Allah. Allah huwa alimul ghaib, alimu yang mengetahui al-ghaib hal yang gaib. Wa dan yang nyata. Hua dialah Allah ar-Rahman. Yang maha pemurah ar-Rahim. Yang maha penyayang. Ya. Wallahu ladila ilaha illahu. Al-Malikul Kuddus. Assalamualaikum. Al-Mu'minul muhaiminul aziz. Al-Jabbarul mutakabbir. Subhanallahi Amma yushrikun. Dialah Allah yang tiada Rob, Tiada Tuhan selain dia. Allah. Dialah Allah sebagai Al-Malik Raja yeah. Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera Yang Maha, maha Mengharunai Keamanan, Yang Maha Pemelihara, Yang Maha Perkasa Yang Maha Kuasa, Yang memiliki Segala Kebenaran Maha Suci Allah dari apa yang mereka Persekutukan Halaman 50 inayahnya dilihat Huwa Dia dialah Allah Al-Ladiyang Al-Ladiyang, kalau Al-Ladina Orang-orang yang. Ini sebagai penyambung ya. Huwallah dia Allah alladhi la ilaha illa. Yang ya la ilaha tiada Tuhan tiada Rabb. Illa selain huwa selain dia Allah. Allah adalah al-malik raja. Al-Qudus mahasuci. Assalam mahasajahtera. Al-mu'min yang mengaruni keamanan. al muhaimin yang mengawal atau maha pemelihara. Maha pemelihara. Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Jabbar, Maha Kuasa, Al-Mutakabbir yang memiliki segala kebesaran. Subhanallah, subhanallah, Maha Suci Allah. Anna ini asalnya dari an dan ma. Anma dari apa? Yushrikun yang mereka persekutukan. Wallahul <tuh> Khaliqul Bari'ul Musawirul lahul Asmaul Husna. Yusabihu lahu ma samawati wal ard. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هو, dia, والله, dia adalah Allah al Khaliq, Allah adalah yang maha menciptakan. Al-Bari, yang maha mengadakan. Al-Musawwil, yang membentuk rupa. Lahu baginya, bagi Allah. Al-Asma'ul Husna, nama nama yang baik. Asma'ul Husna ya, 99. 100 kurang 1. Yusab bihawlahu bertasbihlah kepadanya kepada Allah ma'pis samawati wal ar apa yang ada di langit pis samawat wal ar dan di bumi wahual azizul hakim dan dialah Allah al aziz yang maha perkasa al hakim yang maha bijaksana itu ya selesai ya terjemah perkataannya diulang-ulang lagi nanti itu insya Allah. ada beberapa hadis yang mengungkapkan siapa yang hafal asmaul husna ya amal-amalannya itu jaminan masuk surga dalam hadis ada diungkapkan inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isma mi'atun illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah wa witru yuhibbul witra sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama alias 100 kurang 1 barang siapa yang menghitung-hitungnya mengamalkan mendawamkan niscaya masuk surga nama-nama Allah ini dia witir dan menyukai yang witir yang ganjil ya salat witir kan ada kemudian dalam hadis lain dikatakan man qala haya yus yusbih eh, ya just maratin marrat marratin a'udzu billahi as-sami'il al -alim rajim ثم قرأ ثلاث آيات من آخر السورة الحشر وكل الله به 70 ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وأمات في ذلك اليوم مات شهيداً ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: siapa yang mengucapkan doa ini" itu maksudnya tadi tahun itu, boleh pakai awak dibelah atau awak dibelah hisamil alim minasheytanir rajim. Kemudian, hmm, ya, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari kudam setan yang terkutuk. Kemudian membaca tiga ayat dari terakhir surat al hasr tadi, dari mulai allah itu, maka Allah memerintahkan kepada tujuh ribu malaikat untuk memohonkan ampun baginya. Hingga petang hari Dan jika dia mati di hari itu Maka dia mati sebagai syahid Dan barang siapa yang mengucapkannya Di kala petang hari Maka ia memperoleh kedudukan yang Seperti itu pula Itu, Wallahu'alam Baik, untuk kelas C ya hari ini Kami berikan kesempatan Jadi kita tahu apa yang kita baca Paham yang kita baca Walaupun mungkin tidak sejeli mufasir ya ahli pasir kita Kita pakai Mempergunakan tafsir Ibn Qasir Fizil Al-Quran Tapi tentu uh, kita hanya sebagai awalan aja, Awalan pengenalan Bahawa apa yang kita baca kita tahu Maknanya secara umum Di 85-90-4785 Kami berikan kesempatan Surah Al-Hasr ya Untuk kelas C Yang kelas B-nya besok adalah Kita sudah memasuki surah hmm, Al-Ma'un ya Dipersiapkan untuk kelas B-nya Hari ini untuk kelas C-nya ya silakan. Mau kori boleh, mau lagu sholat boleh Kalau lagu sholat kan seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal lazina amanu Attaqullaha wal tanhur nafsun maa kadamat li'gad Wa attaqullaha <coughs> Wa attaqullaha إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَن تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ كَذَلِكَ حَالُ الَّذِينَ مُفْسِدُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ Ashabu Jannatihu mulfaizun. Lalu azalah ada Al-Quran. Ala jbalillah raiyahu khashim, mtsaddim min khayyilillah. Watilka alamsal nuzul buhalin nasi lalahum yatafakarun. Ni ayat tiga ayat terakhir yang tadi ya. Ta'ud kemudian ayat terakhir ini Tiga ayat terakhir Huwa Allahul lazhi la ilaha illahu Alimul ghaidhi wa shahadati huwa rahmanul rahim Huwa Allahul lazhi la illahu الملك الكردوس السلام المؤمن المهيمن الأزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى Yusabihulahumaa fi al-samaat wal-arb, wahyu al-ghaziyul-haqim. Baik, ya silakan. 85, 94, 185. Untuk kelas C ya, yang lancar, yang mahir, yang belum mahirnya besok. Jadi satu hari C, satu hari B. Saya pilihkan surah-surah. Setelah ini nanti kita al-muqmin ya, kita akan hmm, belajar lagu. Dikit-dikit Lagunya bukan lagu kori Lagu sekedar tidak sumbang aja. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustaz Waalaikumsalam Gitu dah eh. Ujungnya dibaca Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik silahkan Bajan Pak Ustaz ya Enggak Auzubillahimilashshaytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha Wal tanzul nafsun maqaddamat Bagus, jangan nape ya Ini <tuh>. ada ya, sebentar Surah Al-Hasr, Surah 59, Ayat 18 Jangan nape nih. nape Iya Lagunya lagu salat aja, kalau lagu kuarikan dari awal dulu. Yeah. Ya, ayuh aladinah manutanku <Sekan> Allah walta zulnaf. Jangan naf. Nafsum mah naf. kau jemah Ya Yeah. Ya, ayuh aladinah manutanku Allah walta Semakanda matlihot, wataku. Jangan, wataku Nyamber nyamper. Wataku Allah, inna Allah khabir lima termalun lepas. Wataku amrum bima ta'malun ta gitu terus la <laughs> tafunu kallazina bibirnya agak menggem sedikit ang bunyi m ya ihfa eh, tetap Mufusahum, ulaika humul fasiqun. Walatakunu kalazin. Walatakunu. Kamat. Walatakunu kalazin. Yang Wah, Ibu dah bagus, yeah. tapi jangan dendet-dendet. Wallah yeah. takkan, itu. Wallah takkan, Wallah takkan, kan lebih dan semua. Bisa nangis atau Quran apa gunung aja yeah. yang segitu kokohnya ratah hancur hati manusia kok enggak, kabel banget ya atau bayi ya Wala taqunu kal ladzina nasu masih ang aja ya, ya, tad, ya. Ang Didier an ustaz ya mm giginya diminkemin umqasahu gitu ula ulaika humul fasiqun ula mufasiqun tinggi la yastawi ashabun nar wa ashabul janna la jannat ashabul jannati humul faizun la yastawi ashabun nar ashabul janna ashabul jannati humul faizun jangan law, law atuh لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَوْ جَنَّ عَلَاو لَوْ لَوْ يَا إِيَاهُ نَغْلَاو لَاو لَوْ لَوْ Jangan kepanjangan. Lao alza na hazal. Lao alza na Ala jabil lah rai betul. Jangan ya. eh eh melulu <laughs> <Pujuh. Hala salam. laughs> ilah jadi ustaz di depan umum salah sedikit eh eh eh, eh jangan lata. <laughs> ya, kepanjangan nih belum sini di mana itu? Ya? Oh, kepanjangan. Iya. Uh, sampai di mana aja ala jabal boleh. Ala jabal. So oh, Boleh. Lawa anzalna hadzal ala jabalil la Nanti dari ala jabalin lagi boleh ya. dibagi dua Pak. <tuh> Lawa anzalna ala... Lau anzalna za al-Quran ala jbalillah rai ta. Ala? Ala ja, ala jbalillah rai ta. Hu khoshi Wa tilka amsalu nabribu halin nasi la'allahum yatafakkarun Tinggiin sedikit boleh Wa tilka amsalu nabribu halin Haa, gitu وتil.. <SIL> la'allahum yatafakkarun bagus terus huwallahu ladzii laa ilaaha boleh lagu itu atau tinggi lagi Uh, kan marja itu harusnya sampai lima Tapi kalau lagi lagu enggak apa-apa tambahin dikit Asal jangan terbanyak kan Huwa la ilaha illahu Huwa Allahul la ilaha illahu Alimul gaibi wa shahadati Gak kuat, eh, makanya agak buru-buru di situ. Nih. Alimul ya. Kaimi wal Shahadatihu al Rahman Rahim. Cepatkan sedikit, ah, jadi sampai. Alimul Kaimi wal Shahadatihu. Yang Jangan yang lapangan, sama Jadi, nih. Alimul Rabi wal Shahadatihu al Rahmanul Rahim. Hujung kan mau habis panjang-panjang ya. dikit sekuatnya, hih sampai kuat aja. Alimul ya, Rabi ya. wal ya. Shahadatihu al Rahmanul Rahim. Bagus, terus. Wallahu aladzim. itu boleh. Ya. La-nya ditekan seperti ini. <SILENCIO> Bisa nangis atau kalau ini kan ini kan tentang Allah. <SILENCIO> ya, ah, Allah ini halus dah di sini Allah rabb Ya. <SILENCIO> kurang kurang nyekoknya. Hwa Allahu Aladzi, Hwa Allahu Aladzi, La ilaaha illahu, Hwa Allahu Aladzi, ilaaha illahu. Almalikul, Almalikul Kudus, Asalamul. Al-Muhaimin azizul jabbarul Al-Jabbar Al-Muhaimin jangan kepanjangan Jadi napasnya agak kepencet Gini Al-Malikul Al-Malikul Kudusus Salam Al-Muhaimin Al-Muhaimin Al-Aziz al Agak cepat sedikit Karena memang kosar umumnya kan Mata yeah. bihnya madnya sekedar saja Yuk <coughs> Al-Malikul Kundus Assalamu Al-Mu'min Al-Mu'aymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mu'takabbir Subhanallah Amma Yushriqun Subhan Subhanallah Subhanallah Amma Yushriqun Subhanallah Amma Yushrikun Wallahul Khalikul bari Al-Musawwir Musaw eh, Jangan musaw Ini ya Wallahul Khalikul bari Al-Musawwir Lahu al-Asma Al-Husna Wallahu <tuk> al-khalikul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna Bagus itu juga, tapi kalau mau diglik lagi di asma'nya lebih enak lagi Wallahu <tuk> al-khalikul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna Wallahu al-Khalik al-Bari'u al-Musawwira Jangan kakau Wallahu al-Khalik al-Bari'u al-Musawwira Lahu al-Asma'u al-Husna Gita wala ya Yusabihu lahu maa pih-Semawati wal-Ard Wa huwa al-azizul hakim Allahu Akbar kan salat ini lah ya Ya yes. Yusabihu lahumah Pis yes. samawati wal ar Wa huwa al-azizul hakim Minimal ayat terakhir dihafalin yes. Baca pagi dan petang Ta'ud terus ini Kan tadi ada 70 yes. ribu Malah ikhat ya, meminta kan ampun ya Allah, ya rabbi ya. Masyaallah. Ya, makasih Pak Ustaz ya. Masih banyak yang salah. Nah, enggak lah belajar sama-sama. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> ya kelas C ya hari ini ya, yang kelas B-nya besok. Jangan maksain. Besok kan ada besok uh, Al-Maun, Ara'aitalladzii yukadzibu bid-din. Itu sama lagu juga untuk kelas B-nya ya Untuk kelas C-nya surat-suratnya dipilihkan yang panjang-panjang Oh iya jangan lupa ini ya uh, Kita kan sudah belajar tahsin Fotokopinya uh, kan sudah si ibu dan bapak miliki Kita sudah keral ya Coba ya dua lembar mah Sebelum saya, saya terima telefon Zatidupat Zan zan zan zan min al muzni masih zan zan zan zan sekarang ro ro ri ruber ro ri ruber jadi ketemu ro non mati jadi ibu bila guna rurorani rana min al muzni masih rurorani ro zai sekarang zazuzu bez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 di Soksod Ya Dilatih Bagus sekali nih Belajar lagu Belajar makhred Baik Assalamualaikum Assalamualaikum Halo Ya siapa ini Halo Ya ah capek dah <laughs> Dengarnya di radio Ibu bapak ya jadi kalau mau masuk dengarnya suaranya di radio. Kalau digagang telepon suara saya nggak kedengeran. Udah dibilang dari dulu ya. Tapi karena ibu mungkin baru, nggak apa ya. Karena kalau nggak tahu kan mau bilang apa orang nggak tahu. Jadi uh, masuk dengar suaranya di radio. Tapi jangan kencang-kencang. Kalau kencang-kencang nanti ngejuit juwit sitik. Pakai pakai earphone enak mah ya. Ini saya nggak pakai earphone. Jadi lagunya lagu Kori boleh. Lagu sholat aja lah ya Kalau kita mah Saya untuk target ke korima Ada bayat di husayni Ada macam-macam Sobat macam-macam ya Dan harus kuat <coughs> Suaranya Saya tidak kuat Kalau untuk tinggi-tinggi ya Jadi sekedar eh, Kalau kita baca Quran Tidak tidak sumbang Jadi kalau jadi imam Didengarnya agak enak gitu. Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh dengan Paksi. Ibu siapa ini? Ibu Lucia. Di mana? Di Bekasi. Di Bekasi, silahkan mangga. Kutan ya Pak Ustaz. Ya. Dari ayat 18 lagi ya, serah Allah Hasr. Auzu Billahi mina syaitonir rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buru-buru. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhaladzina amanu Attaqumallaha wal yal Wal tanjur Wal tanjur nafsu maa qaddamat liqad Wa Sambil napas dulu, kayaknya masih ngegeter begitu. Jadi, ya, ah tenang aja. <dipasih> Nafasnya agak di, diatur, jangan terburu-buru. <spar> Wa taquloh ya. Wa taquloh. Inna Allah khabirun bima ta'amlun. Inna Allah khabirun bima ta'amlun. Walatakunu kaladinan subuhah fa'asahum anfusahum. Jangan ragu, dah balance ibu. Boleh tinggi, boleh, boleh <coughs> rendah. Walatakunu, walatakunu kaladinan subuhah fa'asahum anfusahum wala takunu kalladhin nasu anfusahum ulaika humul boleh lagu itu boleh juga gini ula ulaika humul faasiqun ulaika humul faasiqun ini agak tinggi La yastawi ashabu al-Nari wa ashabu al-Jannah La yastawi ashabu al-Nari wa ashabu jannah Ashabu jannah tihumu al kalau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil jabalil lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la raaitahu khaashi'an mutasaddian kalau kuat kalau enggak kuat sampai la raisah boleh kalau anzalna haza al-Qur'an ala jabalin la-ru'aytahu khashi'an musaddi'an Mutasad Mutasaddi'an Ketinggalan Khashi'an Khashi'an Mutasad Khashi'an musaddi'an Mutasad Mutasaddi'an Khosian mutasaddi'am min khusyiatillah Watilkal amsalu natribuha Jangan nat, bat Bat Watilkal amsalu natribuha linnasi la'allahum yatafakkarun Watilkal amsalu natribuha Nat, nat, nat <laughs> Bat, bukan, bukan dah Nat, ya nab. Terpatil kalam salut ribu halin nasi la Terima kasih ibu. Sedang kau mahu lazim. Subhanallah. Jadi saya sedih. Ya, Ingat muka. Jadi jangan Enak sekali bacaan. Ini bukan hanya enak, maknanya juga. Hmm. Ya, kamu jangan melupakan Allah, nanti Allah lupa lo sama kamu. Terima ya, kasih. Baru belajar pak. Saya ya, malam. Oh malam. Alhamdulillah ada ya. lubahyan. Bagus. Baik, Terima kasih ya, Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah ya Ibu Malah sudah kehaji Banyak yang belum kehaji Saya aja belum ada panggilan Semua panggilan kok bukan uang ya Banyak uang belum Panggilan memang tidak bisa Doakan semuanya biar kita bisa haji Minimal seumur hidup sekali gitu kan Itu Yang bisa tiap tahun bagus ya, Saya mah kehaji mah, tiap tahun Tapi baca Quran masih belepotan Belajar makanya ya Belajar Tidak ada kata terlambat Ya, ini ayat 22-nya Boleh pelan, boleh tinggi Huwa Allahul la ilaha illahu Alimul ghaibi wa shahadati Huwa rahmanul rahim Huwa Allahul la ilaha illahu al malikul Al-Kudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'aymin, Al-Aziz, al mutakabbir SubhanAllahi, Amma Yushrikun Huwa Allahul Khaliq, Al-Bari'u, Al-Musawwir, Lahu al husna dia sembihulahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul Jadi untuk lagu, teksnya harus dihafal gitu. Paling tidak lancar membacanya. Ya enggak apa-apalah ya. Saya kan belum belum lancar ya. Jadi dia belajar terus kan, makanya diulang-ulang terus. Tadi dikupas tajwidnya, arti terjemah perkataannya. Ibu dan bapak bisa belajar kok mudah. Ya, miliki e, Miliki ininya inayahnya ya ke toko buku mau di proyek Senen ke mau beli di toko-toko buku Islam banyaklah ya Insya Allah silahkan miliki uh, inayahnya kalau kalau ada satu set sekalian belinya Ya seberapa jauh lah nggak seberapa mahal bila dibandingkan dengan manfaat yang kita dapat makna kata demi kata kita bisa tahu untuk paham makna isi maksudnya bisa tafsir Ibnu Kasir tafsir Jalalain tafsir Asyubuni Tafsir Al-Marogi, atau Al-Misbah, apa aja lah. Atau Tafsir Buya Hamka. Itu juga bagus, masyaallah ya. Ada saran, ada kritik, ada masukan, silahkan ke 0812 8287881 0812 8287881 Terima kasih untuk semuanya. Bilahi Taufiq Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Hari Ulang Tahun, siapakah hari ini? Yakni hari Selasa. Hari ke-19. ...di bulan Februari tahun 2008. Selamat pagi para penegar. Selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini.